от у сусідів напроти засвітилися вікна. Світло, перебігши під дощем через гузеньку вуличку, так само, як колись дівчинкою перебігалося стільки вуличок по Полтаві, затишно й тепло примостилося в куточку під стелею. І в темно-сірих сутінках стає видніше незграбну шафу, чорну дірку каміна, обдрипаний умивальник, усю вбогість, усю чужість, усю остогидлість їх. Чогось якась Франція... Якийсь Париж, якийсь старий смердючий готельчик. І це широчене горбкувати ліжко це лежання в ньому годинами в сірій пітьмі, в застоєному кислому дусі людських випарів, зібраних за десятки, а може й за сотні років. Слиниво, по-старечому, плямкає за вікном дощ, хриплять і хрюкають авто, гаркавими, металевими чужими голосами. Сміються сусіди в номері побіч. А в Полтаві, мабуть, хрумкий сніг, зеленосині колючки іскор по ньому, ніздрі злипаються від морозу. Покришка на санках інеєм посріблена, як бородай вуса кучера, як гриви коний. А гаряча сильна рука зворушливо боязко прокрадається в муфту і серце падає від дотиків пальців. Стукіт і риб дверей. Світло з коридору жовто лягає на край ліжка. Це ти, Мико? Гостро й неприємно прискає світло із стелі просто в очі. Мокрий, зім'ятий капелюх Мика бризки дощу на білявій неголеній щетині лиць. А ти все лежиш, Лесько, і не сором, е. А якого дідька вставать? В хаті холодно, як у псярні. Мик швиденько вивертається із свого мокрого, коротенького коверкотика з жалюгідним пожованим поясочком і вішає на кілок. І знову, коли якось отак несподівано з'являється мик, чудно бачити цю високу постать у коротеньких цивільних штанцях з пухирями на колінах, у піджачку з короткими рукавцями. І виразно помітно, що лице зробилося ще довгастіше, Сірий, як у арештантів, не стало тієї ніжної рожевости ясного блюндина, який заздрили молоді дівчата, а сірі, великі очі, заглиблено напружені, хворобливо блискучі. Леся Байдуже тупо слідкує за рухами мика з-за коміра шубки, що нею вкрита. Купа товстого плетіння волосся збилася на плече, пасма нависли на чоло. Глибоко синю фіолетові очі примружені, пухка нижня губа гидливо підперла горішню і переломила уста донизу. «Вставай, Лесько! Підемо вечеряти!» «Викрутив десь грошей чи що?» Мик злякано перестає витирати рушником лице і повертається до ліжка. «Як? А в тебе ж лишалося десять франків!» «Еге! Луснули! Прителіпалася праля, та як загилила мені тут вереск!» так і мусила заткнути їй пельку тим папірцем. А в тебе нічого. Тридцять п'ять сантимів. Леся закидає руку за голову і позіхає. Плювать, присупонь живіт. Хм, Микро зставляє ноги і похиляє голову. Ага, значить починає нишпороти у своєму мозку, вишукуючи якийсь із сотні своїх химерних проєктів. Дивна річ, що більше загострюється скрута, то найменш практичні його проєкти. От неодмінно зараз про ательє щастя зачне говорити. Мик знову заклопотано і вражено стріпує головою, гмикає й дивиться в підлогу. Погана справа. Треба, очевидно, шукати грошей. Та вже не без того. Без грошей якось незручно. Хм, дві години ждав у кафе того шахрая Козулю і не прийшов, чортів син. Значить, вислизнула дичина і на цей раз. Неприємно. Але це, звичайно, дурниця. Знайду. Я тобі кажу, Лесько, через п'ять років максимум у нас будуть мільйони. Не сумніваюся. А я тобі кажу, будуть. Попадись мені тільки зараз ідіот з п'ятдесятьма тисячами, і я тобі через два роки та через рік матиму мільйон. Та щось не попадаються бісові ідіоти. От лишенько. Попадеться. Людина лесько, може все, що вона хоче, і в що вірить. Факт. Хочеш бути відомою письменницею? Будеш. Забажай. Сідай, пиши. Напишеш чорзна що? Не надрукують ніде? Плюй. Пиши далі. Знову відкинуть? А Пиши. Пиши, пролізай, заходь то з того боку, то з другого. Десь хоч раз примостися. А потім іще десь, іще десь. А потім так намозолиш очі всім, що станеш... Нашою відомою, шановною, талановитою. Правда, я мав одного товариша, Нездара Зразковий. Він писав такі безнадійно бездарні речі, що собаки вили від його творів. Його гнали з усіх редакцій, з нього сміялися, його інакше не називали як Антосько, а він уперто ліс собі та й ліс. І тепер він наш шановний, відомий, талановитий письменник. Не Антосько, а Антін Петрович Гаврильчук. Ну, так само в усьому іншому. Хочеш бути знаменитим політиком? Будь ласка. Бажай, лізь, виступай, мозольочий, гвалтуй. Мели що хочеш, всяку нісенітницю, аби тільки з вірою в себе. І будеш лідером партії, міністром, головою уряду, президентом. Хочеш перевертати цілий світ? Перевернеш. Тільки бажай, вір, лізь. Захищай, розбивай і перевернеш. Отак само і з мільйонами. А що таке якийсь нещасний мільйон? Мик з глибокою зневагою засовує руки в кишені коротеньких штанців і високо здіймає плечі. Подумаєш, яка надзвичайна штука. Людями з нашим з тобою досвідом, з нашим розумінням тієї пакости, що зветься сучасною мораллю, з нашою волою і ненавистю, не здобути якогось паршивого мільйона? Смішно. Леся мляво водить чистими, дивно барвистими серед рівно-білого кольору лиця очима постелі. Щось занадто вже довго нам смішно, я вважаю. Значить, не досить ще визріла наша воля і готовність. Леся знизує плечима і зараз же підтягає сунуту з них шубку до підборіддя. Хм... Не визріла. Якого ж тобі ще визрівання треба, не розумію. Чи ми не переступили вже через усі кордони добра і зла, як ти кажеш? Хіба ми не можемо вкрасти, ограбувати, задушити, обманути, вбити? Шубка сповзає з плечей, і все тіло Лесі спирається на лікоть, а пасмо ніжно попелястого волосся – на фіолетове око. Мик скляним сірим поглядом пильно водить по лиці Лесі. Можемо а хіба ми не крали, не дурили, не вбивали, хіба я не продавала по Варшавах, Берлінах та Парижах мою, як ти кажеш, так звану жіночу честь? Не спала, не кіпалася з усякою польською та інтернаціональною сволотою, хіба я тут не отримую нас цією честю? Якої ж тобі ще, голубчику, готовності треба? Коли ж ми будемо готові?» Мик спокійно слухає, не виймаючи руки з кишень. «Ти хочеш це знати?» Хочу. Серйозно хочеш. Без найменшого жарту. Тут Мик виймає руки з кишень і підходить ближче до ліжка. Так я тобі скажу, Лесю, ти будеш тоді готова, коли в твоїх очах не буде оцього близько й болю, коли ти перестанеш говорити про наш перехід на той бік моралі тим тоном, яким оце говорила. Ти ще не зовсім переступила, ти ще там, ти ще на тій боці безгрішності і безправедності. Ти ще грішниця і праведниця, і коли ти кажеш, що ти тіпалася з усякою сволотою по готелях, ти ж у цей момент корчишся від сорому. Тріпер і шанкер ти вимовляєш із почуттям жаху. І коли тобі хто-небудь скаже в лице злодійка, повія, ти ж зомлієш від сорому, жаху, ненависті, правда? Ще юпику дам, бо всі злодії повії. От бачиш, а мене сьогодні один тип на людях сутенером назвав. Я не дав йому за це впику, я попрохав у нього сірничка прикурити цигарку і не почув у собі ніякого жаху, а тільки усміх. Той усміх, що буває, коли дитина розсердиться на дорослого, і, щоб найдужче злякати його, крикне, а тебе дідько вхопить. І що щиріше сама дитина віруть у дідька і у жах дорослого, то дорослій людині смішніше. Мій тип щиро вірив, що він мене в жах угнав, знищив отим дідьком сутенером, а я тільки про себе посміхнувся. — Брешеш! Леся знову лягає на подушку і натягає знову шубку до підборіддя, злісно відкинувши купу волосяного плетіння за плечі. Мик весело регочеться, широко розшморгнувши м'ясисті губи і виставляючи квадратові жовтяві зуби. Сівши боком на ліжко, він своїм звичайним, фамільярно ласкавим жестом, яким зачаровує інших, обіймає Лесю за шубку і похляскує великою граблястою рукою. І блискучі сірі очі його, такі привабливі, щиро веселі, розумні, хлопчачі. Ех, Лесько, Лесько, багато щоб тобі потойбічного, старого, зайвого, порохнявого, витрусити його нарешті до чортової матері. Сутенер, злодій, повія, честь, совість, правда, гріх, святість. Які це дитячі смішні слова. Всі, Лесько, і повії, і святі, грішники і праведники. А коли ти вже хочеш святости, справжньої святости, то я тобі скажу, що дійсний святий я. І Мик майже без усміху кладе собі руку на груди. Так, Лесько, я. Що є святість? Відсутність гріховності? Правда? Головне свідомість своєї безгрішності. Так? Так от я цілком безгрішний, а значить святий. Правда, я вбивав людей на війні, грабував, насилував, обманював, робив усі злочинства і гріхи. Раніше я мучився, каявся, катував сам себе. Ну, ти сама знаєш, до якого ідіотизму доходив. А тепер? Убився, Злодій? Сутенер? Будь ласка, мені легко, ясно і чисто на душі, як на Монблані. Муки каяття? Сором? Жах? А, вибачте, годі, я з великою охотою віддаю всіх цих дітків грішним дітям. Хай собі мучиться. Мик підводиться і швидко шукає цигарки по кишенях. Не знайшовши, забуває й повертається до Лесі, що, примруживши очі, непорушно, гидливо вдивляється в щось на стелі. Ну ти подивися, хіба ж це не смішно? Ловлять, наприклад, якогось там званого злочинця. Украв щось там чи вбив якусь стару бабу, що сиділа на торбі грошей. Боже, який гвалт учиняють, ганяються за ним, хапають, замикають, судять, карають. І як усі цікавляться, портрети його друкують, жахаються. Ну, хіба ж не дикий абсурд? Та ідіоти ж ви прокляті! Та що ж це за злочинство в порівнянні з тим злочинством, яке ви всі виробляли впродовж кількох літ з таким ентузіазмом? Та мільйони ж не старих баб, а молодих, сильних, спеціально вибраних убивали, калічили, робили злодіями, грабіжниками, убивцями. Судять за бабину торбу. Ха! Та грабували ж не якісь там торби, а цілі краї. Руйнували працю цілих поколінь мільйонів людей. Кретини ж ви! Чом же ви не хапаєте, не судите і не караєте тих, що вчиняли ці колосальні злочинства? Чому не жахаєтеся? Бо це зветься патріотизмом. Бо це, мовляв, війна. Це героїзм і святість. Так? — Ну так плював же я на вашу святість і на ваших ідолів. І почекайте ви мені з ними, почекайте. Миклюто стискає кулак і грозиться ним. Леся мляво переводить очі на нього. От усе лице вже знайомого синювато-сірого кольору, як у трупів. В очах коса загостреність і хижість, а близьких тьмяний, густий, п'яний. Мик швидко відходить до вікна, рвушко відчиняє його і підставляє обличчя колючим краплям дощу. Зачини, Мико, тут і так холодно, як у льоху. Мик чи не чує, чи не хоче зачинити. Туман з дощем кислою вогкістю сунуть по хаті, зараз же як собаки, лижучи оголені місця тіла. Та зачини, Мико! Микола помалу задумливо зачиняє і обтирає долоною лице. Очі блищать уже звичайними сухими іскрами. Він знову підходить до ліжка, закладає руки в кишені і посміхається тим самовдоволеним усміхом, що буває при всіх його проектах. Трошки навіть випинає шиї. І от ти тепер уяви собі, Лесько, ми організуємо ательє щастя і за його допомогою досягаємо своєї мети. У нас є мільйони і ми ставимо свою лабораторію. В ній працюють десятки вчених, найгеніяльніших, за гроші й геніїв купиш. Вони нам знаходять ту силу, що дасть нам владу над усіма цими арміями, гарматами, урядами, парламентами і усіма ідіотами. Якийсь промінь, газ, якийсь новий хімічний елемент, чорт біс, однаково. Учений, що винайде його, робиться членом нашого комітету визволення людства або... Знищується, щоб не видав секрету винаходу. В наших руках незрима, нікому не відома й колосальна сила. Ух. Мик простягає над ліжком міцно стиснутий величезний кулак. І от уяви собі, ми випускаємо універсал до всіх народів, парламентів, урядів. Ми, Комітет визволення людства, наказуємо всім державам роззброїтися в один місяць. Усім парламентам і урядам негайно прийняти закон про розпуск армії без винятку, до однієї людини, всю амуніцію, зброю, військові будинки перевести на культурні і господарські потреби. Термін дається тиждень, коли не виконує якась країна чи, хоч би всі разом, для демонстрації сили й могутності комітету визволення людства, і як пересторога в залі засідання парламенту робиться вибух але без людських жертв. Коли, незважаючи на це, не буде внесено закону, весь парламент чи уряд знищується. Жах, паніка, закон моментально приймається скрізь. Війні смерть, навіки вічні смерть, бо то ж тільки підлий глумоці, ліги націй, комісії роззброєння і тому подібне лицемірство і шахрайство. Так що, Лесько, хіба не варто ради цієї мети віддати десятки років свого життя, а? Хіба не варто всі свої сили краплинами висідати в цю ідею? Мільйони? Вони мені потрібні для себе. Що, я не міг би піти на фабрику, на завод, щоб ти не тіпалася з усякою сволотою? А ти л'є щастя? Ти смієшся з цієї ідеї? Але це... «Геніальна ідея, Лесю! Запевняю тебе, ательє щастя дасть нам мільйони, а мільйони – владу над світом і смерть війни! Ательє щастя!» Леся позіхає так, що аж крутить головою по подушці. «Коли б вона хоч повечеряти нам дала сьогодні, і за те спасибі! Треба Микола щось придумати, починає хотітися їсти!» Терниченко зупиняється, тьмяно про себе всміхається, потім відходить, розставляє ноги, нахиляє голову і пильно думає. «Хм, у кого ж тут підпозичити б?» У двері хтось обережно стукає. Терниченко швидко підводить голову. «Війдіть!» Двері тихенько розчиняються, і в них з'являється щось знайоме. Горбатий ніс – під ним чорними щіточками підстрижені вуса і круглі пташині очі. — А, Наум Абрамович, от це геніально, що ви до нас завітали. Оце, знаєте, цілком до речі. Просимо, просимо. — Вибачте, що я так, без запрошення. — Просимо, просимо. Дуже раді, роздягайтеся. Леся байдуже повертає рускою обджену голову і навіть не відкидає з ока пасма волосся. Але миг дружньо, любовно похляскує на Ума Абрамовича по плечу, посміхається до нього своєю чарівною посмішкою і хоче допомогти скинути пальто. Ні-ні, я на хвилинку. Я за вами. Доброго здоров'ячка, дорогоцінна Ольго Іванівна. Що це ви, голубонько лежите? Чи не хворенький, крий Боже? Він дрібненько підбігає до ліжка з капелюхом в одній руці, другою рукою хапає мляво простягнену до нього ручку Лесі і смаковито підносить її до своїх пофарбованих колючих вусиків. Холодно у нас, як у псярні. От лежу. Ах, ах, ах це ж дійсно просто богозневага, пане Миколо, тримати богиню, вибачте, в псярні. Що ж це ви робите? Пан Микола... Весело обіймає Фінкеля за плечі. Так давайте храм або палац. Зараз туди перевеземо її. А що ви собі думаєте? Можуть бути і храми, і палаци. От я саме в цій справі й прийшов до вас. Маєте часу на годинку? Ольго Іванівна, відпустите мені вашого володаря на годину. Леся повертається на бік і натягає комір шубки аж на лице. Будь ласка. — Тож, швиденько вдягайтеся, Микола Трохимовичу, на нас тут у кафе чекає один чоловічок. Справа дуже цікава. Микола охочим розмашистим жестом схоплює з кілка свій мокрий коваркотик і натягає на себе. — Сподіваюся, дорогесенька, що ми сьогодні ще побачимося з вами, тому навіть не турбую вашої ручки прощанням. До побачення. Готові, Микола Трохимовичу? Готовий, хоч в експедицію на Північний полюс. Через годину буду дома, Лесько. На сходах Мик не втримується і питає, що за справа і що за чоловічок. Але Наум Абрамович ділових розмов на сходах паршивеньких готельчиків не провадить. Про справу будемо балакати в кафе, а чоловік – прокіпанавсович Крук. Чули? Розуміється. А, це той, що обікрав український уряд? Наум Абрамович аж зупиняється і ніжно бере під лікоть Терниченка. — Тільки ради Бога, голубчику, з ним не зачіпайте цієї теми, він страшенно чулий на це, я вас благаю. Микола сміється, визволяє рукою, біймає Фінкеля за плечі. — Ех ви, чулий народ, будьте спокійні, не зачеплю. Але Прокопові Панасовичу вже з самого початку не подобається ні сам Терниченко з його білявою, неголеною щетиною на сіруватих щоках, ні широкі губи, ні чудний скляний близько чей. А Анатто ця фамільярність, це веселе панібратство в поводженні з ним, круком, як з людиною, що з нею можна не церемонитися. Але разом з тим і подобається цей суб'єкт. Якось легко і просто з ним, наче голий сидиш, і ні трішки нема ніяковости та збентеженості. Наум Абрамович детективним поглядом оглядає бістро, нічого і нікого підозрілого. Червонопикий, патгон за стійкою, байдужий до всяких таємниць своїх клієнтів, три-чотири суто французькі на постаті попід стіною. Наум Абрамович замовляє в Гарсона каву для себе і Терниченка, і обома долонями проводить поребруваті лисині. А тепер, Микола Трохимовичу, дозвольте розпочати нашу справу. Микола Трохимович ясно-жовтою посмішкою дає свій дозвіл. Насамперед, що, дорогенький мій, просимо вас пам'ятати, що справа ділова, і, так би мовити, ніяких моральних оцінок у ній немає. Ви знаєте Фінкеля, в ділових справах він вузький критин, справа є справа і більше нічого. Оля! Отже, безцінний мій, дозвольте поставити вам одне питання. Для найбільшої делікатності у сформулюванні своєї думки Наум Абрамович рівненько поправляє на столі свій важливий портфель і трошечки думає. Мик спокійно і весело жде. Таке питання. Чи можете ви принципіально погодитися, щоб Ольга Іванівна взяла участь в одній справі такого роду? Всякими способами? Я підкреслюю, всякими способами видобути в одного чоловіка деякі, деякі документи. Звичайно, коли сама Ольга Іванівна на це згодиться. Але наперед ми б хотіли знати, будете ви принципіально проти цього чи ні. Тільки пам'ятайте, справа є справа. Терниченко опускає очі на свої гопкуваті руки, складені на столі, і якийсь момент мовчить. Фінкель же швидко зиркає на крука, що сонно смокче сигару, і кліпає на Терниченка. Розумний хлоп моментально зрозумів. Хлоп тихо підводить очі. Бачите, Наума Абрамовичу, на таку пропозицію буває різна відповідь, залежно від обставин. Іноді просто підводять руку і... Терниченко дійсно злегка підносить над столом величезну долоню і б'ють у пику. Наум Абрамович вражено витріщається і машинально відсувається до спинки стільця, хоч долоня непорушна. «Чекайте, Микола Трохимовичу!» Але бувають причини обставини, що примушують сховати руки в кишені і відповісти. Нічого не проти. Далі... І Терниченко кладе долоню на стіл. Наум Абрамович з полегшенням посміхається, як людина, що зрозуміла жарт, і знову присуває тіло до столу. Дуже добре. А далі справа така. Ні деталів, ні прізвищ я вам поки що не даватиму. Як людина розумна і ділова, ви самі розумієте чому. Коли ми дійдемо до порозуміння, тоді звичайно. Так от, дорогенький, річ ось у чому. Фінкіль знижує голос і нахиляє до Терниченка голову. Терниченко мовчки уважно слухає, часом зиркаючи на крука, що все сидить з тим самим виразом сонної байдужости. Закінчивши, Фінкель злегка відхиляється від Терниченка. Так от, Микола Трохимовичу, за цю послугу Ольга Іванівна мала б 10 тисяч франків і, розуміється, все утримання в пансіоні. Так само, як покриття всіх видатків, зв'язаних з цією справою. Ну, там, убрання якесь, вечеря в якомусь ресторані, театри, й тому подібне. Згода? Терниченко дивно посміхається, потім раптом дружньо ляскає по плечу Наума Абрамовича і відкидається на спинку стільця. «Поганий з вас ділок, Науми Абрамовичу!» «А чому так? З ласки вашої!» А тому, що ви наївна людина, і без розмаху збираєтеся плисти через океан, і з економії та скупости хочете зробити це в ночвах. Наум Абрамович здивовано, непорозуміло ширить очі. А до чого тут скупість і якісь ночви? От я ж те саме кажу, абсолютно ні до чого, бо ви ж моментально перекинетеся і потонете, золотий мій. Ну, судіть самі, деталів ви мені не сказали. Але, видно, справа йде про якийсь великий скарб, що його сховав цей чекіст. Добре. Справа, очевидно, мільйонова. Чудово. Але щоб добратися до цих мільйонів, треба видобути в цього чекіста якісь документи. Не цепа. І от ви запрошуєте на цю головну в усій справі ролю людину. Вимагаєте від неї геройства, бо це ж таки геройство навіть симулювати близькі стосунки з цим чоловіком. Вимагаєте творчості, спритності, ініціативи, напруження всієї енергії. І коли ця людина нарешті здобуде ці документи, цей ключ до мільйонів, видасте їй за це 10 тисяч франків і шовкові панчохи. Це діловий спосіб провадження справи, а? «Чекайте, Микола Трохимовичу, умови цілком справедливі». «Та не в справедливості річ, голубчику. Плював я на справедливість і мораль. Річ у розумі й доцільності. Коли та людина хоч трошки розумна, а дурна на цю роль ніяк не пасує, то вона ж моментально перекине вас з вашими ночвами і сама візьме всю справу в свої руки». «Та от, наприклад, любимий, мій, я вже можу викинути вас обох із ваших ночів. І сам здобувати той скарб. Даних я вже маю від вас досить. Серйозно!» І від того, що цей бандит так ясно, легко і упевнено посміхається, на умові Абрамовичу стає моторошно. Через те він весело і насмішкувато та сміється. «Так-таки я вже в ваших руках?» «Цілком. І будете в кожної розумної людини, коли будете так підходити. Ну, та я ж розумію, що це тільки традиційний спосіб торгування, а ви самі знаєте, що так не можна. Не дійте ж ви справді». Так от, Науми Абрамовичу, щоб довго не марудитися з цим, моя пропозиція така. Видатки собі видатками, десять тисяч десятьма тисячами, а крім того... Рівна товариська участь у всій справі. Все, що ми відімкнемо тим ключем, ділиться на три рівні частини. Ви, очевидно, ініціатор. Пан Крук фінансує. Ольга Іванівна виконує головну працю. Але щоб не було ніякої нерівності, заздрости, нарікання, всі мають рівну долю. Справедливо? Крук раптом виймає сигару з рота, і коротко й виразно киде. Цілком. Наум Абрамович увесь час намагається щось сказати Терниченкові, але після несподіваної репліки Крука розгублено знизує плечим. Терниченко ж живо повертається до Крука. Правда ж, тоді, розуміється, можна чекати і щирости, і відданості справі, і ініціативи, і чесного товариського поводження. Цілком правильно. Я те саме казав Наумові Абрамовичу, і я знав, що ви так поставите питання. Значить, ви ділова людина, Анаум Абрамович? Ай добре вже, добре, Анаум Абрамович. Анаум Абрамович що сказав Прокопові Панасовичу? Коли Терниченко щось матиме проти цього, то він сам скаже свої умови. Чого ми за нього будемо говорити? «Ну так Терниченко сказав нам свої умови. Що тут такого? Що ми якісь наукові теорії встановлюємо? Нехай так. Але чи згодиться Ольга Іванівна? Це теж важливий пункт». «Я думаю, що згодиться. Це я беру на себе». «Так завтра треба вже бути в пансіоні, бо післязавтра приїжджає чекіст». Коли треба, то й буде, але наперед треба якось оформити наш договір. Звичайно, не зараз, але цими днями. Ну, а тепер деталі, будь ласка, і будемо виробляти плян кампанії. І так, наче його дружина, його близька людина має взяти участь у науковій експедиції до Африки, Терниченко діловито, заклопотано розпитує, міркує, робить розумні пропозиції. Що не скарб, а поклади золота, це викликає в нього приємне здивування. Але конкуренція Соньки занепокоює. Одначе він міркує так, коли гунявий за кілька років не видав ніде своєї таємниці, значить він не дурень. Навпаки, всі дані дають підставу думати, що ця людина інтелектуально досить сильна. і тонкий, здається, психолог. Маленький деталь. Він не поголив ні борідки, ні вусів. Вульгарний злочинець відразу б це зробив. Далі. Стосунки з цим свистуном, очевидно, не так собі. Свистун про золото, напевне, нічого не знає. Коли б знав, уже давно б використав. Якась залежність? Навряд. Швидше всього свистун для гунявого служить ширмою. Ну, хто повірить, що цей жорстокий і сильний чоловік у такий покорів якогось шмаркатого авантюристика? Кожний повинен думати – ні, це не гунявий, це не може бути гунявий. А звідси висновок – коли Сонька поведе атаку швидко і примітивно, нема чого боятися. Хай стає його коханкою, він такий коханці таємниці своєї не видасть. А тим часом, поки вона буде себе таким чином вичерпувати, Ольга Іванівна буде провадити охоплення противника з усіх боків, а надто зсередини. Це робота повільна, вимагає тонкої гри й обдуманої стратегії. Він Терниченко бере на себе вироблення цієї стратегії. Звичайно, не з усім можна погодитися, але і крук, і фінкель, слухаючи серйозний захоплений голос, не почувають ніякого здивування і ні трішки ніяковости, наче це цілком нормальна річ, що чоловік бере на себе завдання виробити психологічну стратегію для своєї жінки, яка має стати коханкою вбивці і злодії. І коли він просто й легко вимагає грошей на перші видатки, крук так само просто й легко. Виймає дві тисячі і подає їх Терниченкові. І запитання Фінкеля, чи погодиться Ольга Іванівна, більше не виникає. Так усе просто, ясно, невинно, і навіть сама справа, здається, яснішою, простішою, хоч і трудною. Терниченко недбало як хустку засовує дві тисячі в кишеню штанів і ніжну ляскає по плечу крука. А я про вас трохи іншої думки був. Тепер бачу, що для пізнання кого-небудь треба подивитися на нього зблизька. Круг не може стримати задоволеного усміху. Цей безцеремонний авантюрист виразно йому подобається. Можна подумати, що в його руках усе золото Америки. Така певність і вибачливість у поводженні. А якою ж ви думки були про мене? І Крукові зовсім не страшно, що Терниченко скаже якусь дурницю про урядові гроші, крадіж і тому подібні дрібниці. Я чогось думав, що ви без розмаху. Люди, що часом роблять широкі жести, часто бувають без широти. Тому, знаєте, мені хочеться запропонувати вам одну річ. Золото золотом, а тим часом воно є не тільки на Україні в покладах, але й у Парижі в папірцях. Правда? Так от, чи не хочете ви вступити акціонером у справу організації фабрики для експлуатації великої сили, людської дурости? І Крук, і Фінкель непорозуміло з чеканням дивляться в ясні, не то серйозні, не то з усміхом очі. Не розумієте? Скажу конкретніше. Як вам відомо, в усьому світі, а надто у великих містах усіх частин планети, є багато різних шарлатанств, що експлуатують енергію людської дурости. Ворожки, магнетизери, рулетки, фармацевти, різні інститути краси, здоров'я, відмолодження і так далі. Всі вони, за допомогою дурости, використовують одну величезну людську силу, а саме... Згагу щастя – це колосальна сила, неймовірна. Ви ж подумайте, кожна людина, кожна, без винятку, жагуче бажає собі щастя. Це універсальний закон, тільки втілення його індивідуальне. Один бачить своє щастя в багатстві, другий – у славі, третій – у геніяльності, четвертий – у владі, п'ятий – у красі, шостий – у коханні і так далі, і так далі. Дурість людська, власне, є той пояс, що єднає це страшенне джерело людської енергії з тими шарлатанами. І через те така надзвичайна легковірність до всіх чудес та обіцянок. Тільки експлуатація цієї сили робиться кустарно, примітивно, неорганізовано, без системи, без широкого пляну. Це все дрібненькі крамнички. А моя ідея така – Поставити цю справу науково, капіталістично, в європейському, а то й світовому масштабі. Треба організувати великий універсальний магазин, де кожний може знайти все, що він собі бажає. Назвати, скажімо його, ательє щастя з усіма можливими відділами. Слави хочеш? Будь ласка, відділ такий-то. Тому все науково, суворо, точно. Виміряють, вичислять і скажуть, в чому, коли і як може бути слава. Психометрія, гіпноз, психічна аналіза – всі наукові наймодерніші методи. Розвестися з жінкою хочеш? Будь ласка, відділ юридичний. Влади? Корони? Депутатського фотеля? Міністерського портфеля? Будь ласка, відділ такий-то. Долю свою – не тільки до смерти, але й у всіх перевтіленнях на кілька сот і тисяч років уперед? Будь ласка, відділ окультний, телепатія, теософія, спіритизм. Ви розумієте мою ідею? Круг посміхається, а Наум Абрамович клацає пальцями. Це таки не ідіотська ідея. Терниченко переконано й суворо поправляє. Геніальна ідея, але вона вимагає серйозного фінансування. Потрібне насамперед велике гарне помешкання. Добре було б якийсь палац мати, обставити з відповідною імпозантністю, щоб клієнт, який увійшов, так одразу і був би вже загіпнотизований, щоб одразу мав довір'я. А коли він віритиме, то й дійсно матиме все, що хотітиме. Так що їх шарлатанства, властиво, не буде. Ну, персонал, розуміється, повинен бути першої якості Професори, адвокати, літератори, лікарі, гімнасти, актори, фінансисти, політики. Одне слово, всі ті кустарі, що працюють тепер кожний окремо. Наум Абрамович сміється і гумористично жмурить очі. «Гарненькі професори будуть у вас!» першорядній, гарантую. Дайте мені на початок тільки 200 тисяч, і за пару місяців до нас будуть проситися всі світила. За честь уважатимуть бути співробітниками ательє щастя. Запевняю вас, ідея, кажу вам, геніальна. Я вже був знайшов одного американця, що відчув її як слід. Так прогорів чортів син на другій, цілком ідіотській справі. Мав би клондайк у Парижі через півроку. Так от, пане Крук. Як ви на це, га? Ви людина з розмахом. Крук задумливо прикладає пучки до пучок, кругло розчепіривши над столом пальці. Потім підводить голову і зітхає. Знаєте що? Давайте спочатку здобудемо українське золото, а тоді на нього можна буде й паризький Клондайк починати. Ми коротко знизує плечима. Бон не хочете бути моїм першим клієнтом? Тим гірше для вас. Ну що ж, давайте здобувати українське золото. Так, значить, умови мої приймаються. Добре, так я йду зараз до Ольги Іванівни. Ви почекайте тут з півгодини. Ми разом підемо кудись повечеряти. Мик швиденько зриває з кілка своє пальтечко і не одягаючи його, а тільки перевісивши через руку, виходить із каварні. Круг посміхається. Цікавий тип. Та й Ольга Іванівна його теж видно – особочка. Він ні на хвилину не сумнівається, що вона погодиться. Бачите, за гроші й чекіст не страшний. Наум Абрамович робить невиразний жест суму. «Що ви хочете? Селяві?» – як то кажуть французи. Протимик таки трошки видно сумнівається. Занадто вже бурхливо, весело і переможно вривається в кімнату, занадто демонструє дві тисячі, занадто недбалим тоном, розповідає досить цікаву справу з чекістом. Одначе Лесю дві тисячі не витрушують із її млявоста і байдужості. Ну що ж, добре, але як розкладала паціянц на ліжку, так і розкладає далі. Навіть іти на вечерю чомусь не хапається, а всю справу слухає якось похмуро, не би навіть неуважно, з суворою пильністю слідкуючи за картами. «Та ти слухай, Лесько, справа в суті грандіозна!» «Господи, скільки цих грандіозних і геніальних справ уже було в тій самій кімнаті!» «Та ні, це лише карти, тут і твоя участь потрібна!» Леся пильно й коротко змахує віями на мика, і здається, що два метелики разом розкрили крильця, показавши сині спинки. Так, і твоя участь, і майже головна в усій справі. Залиши на хвилинку карти. Леся лягає на спину і прижмурює очі. Метелики знову склали крильця. Вона вже знає, яка саме має бути її участь. І коли Мик, розставивши ноги, стоїть над нею перед ліжком і розповідає про її ролю, вона лежить, не рухаючися. А коли кінчає, вона потягається і позіхає. Так, значить до моєї колекції ще й чекіст. Сифіліс у нього є? Мик з обуренням кривиться. Ну от, чекіст, сифіліс. Та яка, по суті, різниця між мною і тими всіма порядними мужчинами? Що ти мала? Всі ми вбивці, грабіжники і злодії, як і він. Плюньте на ці дитячі переділи, їй Богу. Та будь ласка, я нічого не маю проти. Коли ж мені йти в той пансіон? Мик сідає на ліжко. Чекай, Лесю, на цей раз справу треба повести тонко. Треба ясно накреслити твою роль. Ти насамперед удова, чоловіка вбили на війні, дочка професора історії, вихована у Швайцарії, навіть не була в Росії під час війни та революції. Розумієш? Така, знаєш, глибокоморальна, чиста, невинна і всяке інше. Ти вивчаєш мистецтво, слухаєш лекції в академії, в університеті, в тебе в кімнаті повно книжок з мистецтва, гравюр, картин, піянино, розуміється. Одягайся ти з витонченим смаком. У поводженні така, знаєш, гідність, навіть важність. Ти це можеш, ці елементи є в твоїй вдачі, треба тільки їх висунути наперед. Ну от, це все повинно заімпонувати цьому типові. Ці примітивні люди, так звані злочинці, почувають страшенну пошану до так званої чистоти та моральності. І роман заводити з ним треба обережно, помалу якомога натуральніше. Спочатку навіть не помічати його, тільки чимсь звернути його увагу на себе. Ну та досить і краси твоєї. А ще як одягнешся, відповідно, треба тобі завтра нове мандо купити, капелюх, черевики. Леся похмуро посміхається. Ну, знаєш, роля досить далека від мене. Провалю, братику, в перший же день. Миксердито знизує плечима. Ну от, тепер провалю не можу, далека роля. Ну, розуміється. Звідки я тобі візьму? Твоєї важності, гідності, чистоти. Я вже й забула, які вони бувають. Маєш собі. Лесю, покинь дурниці говорити. Всі люди в житті грають ролі. Ніхто не родиться міністром з важністю. І важність, і гідність, і чистота є в тих, хто найкраще грає ці ролі, хто вірить у свою важність. Ти подивися на якогось порт'є при міністерстві або при банку. Важність така, що без пильної аналізи просто не розумієш, чого радий якийсь порт'є такий важний. Тому що він сам вірить у свою важність. Я тобі наведу скільки хочеш прикладів життя наших новоспечених українських міністрів. До революції був собі якимось мировим суддею в провінції. Грав у стукалку, випивав, брав хабарі. Міщанин міщанином, аж смерділо з нього. Зробився міністром, і ти подивись, яка важність, яка пиха. І щира, справжня, бо сам повірив, що він дійсно щось важне. Грає ролю міністра бездоганно. Та на сцені без віри, без перевтілення себе в ту істоту, роль у якої граєш, не може бути художньої гри. А тобі зовсім уже й не треба так перевтілюватися. Ну, ти не професорова дочка, але все ж таки вчилася в гімназії. Ти не зовсім удова, але ж таки вдова. І так далі. Але ти подумай, який гонорар ти матимеш за цю гру. Ні одна кінематографічна діва не мала й не матиме. Мільярди. Леся Рвучко скидає з себе шубку і сідає на ліжку, чепурячи волосся. «А, чорт з ними, з мільярдами! Не будь цей чекіст!» «Мика ж руки здіймає до гори. О, Боже мій! Чекіст, чекіст! Та яке тобі діло до нього?» «Діло в тобі, а не в ньому!» Але ж він мій партнер у грі, ні?» «Ну то що? Можу ж я? Ну, я не знаю, але... Та хоч інтелігентний він, молодий!» Молодий. А щодо інтелігентності, то, чорт його знає. Комісаром був. Та тим краще, як на інтелігентний, легше взяти, заімпонувати. Ну, та це видно буде. Потім усе обговоримо, як приїде. Швиденько вставай, одягайся, на нас чекають крук і фінкель. Поїдемо вечерять. З круком трошки покукетуй, ласий до жінок і грає роль уважного банкіра. От тобі буде живий приклад. Кримінальник, злодій, гаважність людини, яка щиро вірить у свою чистоту та в те, що всі його шанують. Злізай, швиденько, давай руку, гоп. Леся гнучко стрибає з ліжка, і волосся матово шовковою купою сповзає їй до колін.